Скромно просить 100 грамів, щоб зігрітися Я наказав видавати в таких випадках спирт І деякі любителі, правду кажучи, вхитрялися одержувати 100 грамів по кілька разів Вип'ї знову шубовсть, тепер уже навмисне, аби ще більше зігрітися Дуже турбувалися за артилерію Боялися, що провалиться під лід А тут уже спирт не допоможе Вона ж не раз виручала нас у рейді. З нею всюди почували себе впевненіше і народ, побачивши її, з повагою казав про нас. Оце партизани з гарматами. Стоїмо з комісаром на березі, дивимося, як тягнуть по лиду гармати, очей з них не спускаємо. Хтось прибігає, щось говорить, я щось відповідаю, а сам думаю. Ну, ще трохи, і тоді не страшно. Рідко, коли так хвилювався, як тоді. Обійшлося щасливо, без будь-яких втрат. Переправилися через Прип'ять і пішли лісовими дорогами далі на північ до великого озера Червоного по старовинному Князь Озера. Це один з найглухіших закутків по лісі. В'їдеш у село, безладно розкиданий хати. Не розбереш, де тут вулиця. Хлівів немає, замість них для худоби, навколо чагарник по болоту, далі незаймані ліси, все снігом завалено. Зима, а туман як восени Окупанти не наважувалися заходити в ці болотисті лісові нетрі Ми ж прийшли сюди до Білорусі, як до себе додому Всі дороги контролювалися партизанськими патрулями Кожне село було базою якогось загону Віруючі молилися в церквах про перемоги Червоній армії І тут же після відправи збирали продукти для партизанів у перших числах січня 1943 року штаб з'єднання зупинився в селі Ляховичі, на березі озера Червоного. Тут відбулася братня зустріч партизанів Білорусі з партизанами України. Була проведена нарада командування нашого з'єднання з командирами білоруських загонів. І ми, і вони відразу ж звернули увагу на те, що тактика боротьби в нас різна. Більшість місцевих партизанів Можна було назвати васілими Труднопрохідні А подекуди зовсім непрохідні болота І ліси дуже сприяли Створенню міцної оборони Білоруські месники вміло Скористалися з цього Посилили природні перешкоди Мінними загородженнями І перетворили свої лісові бази в неприступні фортеці Без провідників У цих лісах не можна було І кроку ступити, наскочиш на міну Наші підривники що вирушили на чергову операцію Повернулися розчаровані Радик, який ходив з ними Сказав батькові Ну і життя настало Нікуди міну підкласти На залізниці повно нашої братви І всі міни підсовують Поїзди зовсім перестали ходити Справді тактика у нас і в Білорусі врізна І даремно було сперечатися, яка ефективніша Кожна мала свої переваги Безперервно пересуваючись, ми завдавали ударів сьогодні тут, завтра там, а білоруські партизани виконували завдання на місці, весь час тримали під ударом найважливіші комунікації противника. Товариші білоруси дуже зацікавилися нашим рейдом. Такий далекий похід був для них новиною. Ми поділилися з ними досвідом маневреної тактики, а вони розповіли про дії підривних груп на ворожих комунікаціях. Їхній досвід потім став нам у великій пригоді. Близько місяця простоїли наші загони в Ляховичах і в сусідніх селах. Хата, де влаштувались радисти із своєю станцією, стала ніби клубом, куди на певну годину збиралися наші і білоруські партизани, а також тутешні жителі, довідатись про останні повідомлення з великої землі і взагалі про всі партизанські новини по ліссі. Круг озера запалали вогнища льодового аеродрому. За одну ніч ми прийняли шість літаків з Москви. Люди, що висипали з села на берег, мало не танцювали з радості, коли великі транспортні машини, підлітаючи з темряви до багать, раптом включали прожектори. Одна за одною йшли на посадку і, підрулюючи шокувались на кризі в ряд. У Леховичах з'явилися люди в синіх комбінезонах і хутряних унтах. Пілоти, бортмеханіки, штурмани, стрільці-радисти. Навколо них, на вулицях і в хатах,